Capitolul 109 Toamna trecu și veni iarna. Filip își lăsase adresa doamnei Forster, menajera unchiului său, ca ea să poată intra în legătură cu el, dar asta nu le împiedica să treacă odată pe săptămână pe la spital, să vadă dacă nu cumva a venit vreo scrisoare. Într-o seară găsi un plic cu numele lui scris cu o caligrafie pe care sperase să nu mai vadă în viața lui. Îi trezi un sentiment ciudat, vremea îndelungată nu se putu hotărâ să pună mâna pe scrisoare. Îi aducea cu sine o puzdărie de amintiri odioase. În cele din urma însă, furios pe sine însuși, desfăcu febril plicul. William Street, numărul 7. Piața Fitzroy Dragă fil, aș dori să te văd pentru câteva minute cât mai curând cu putință. Am niște necazuri cumplite și nu știu ce să mă fac. Nu e vorba de bani. Cu drag, Mildred. Rupse scrisoarea, făcând-o bucățele bucățele și ieșind în stradă, le împrăștie în întuneric. Soia dracul, mormăi el. Îl năpădi un val de dezgust la gândul de a o revedea. Nu-i păsa dacă are necazuri. Orice i o fi întâmplat, așa-i trebuia și -o făcuse cu mâna ei și Filip se gândea la ea cu ură și tocmai dragostea pe care i-o purtase altădată era sursa dezgustului pe care îl simțea acum. Amintirile îi făceau pur și simplu greață și, în timp ce trecea podul peste Tamisa, se trase deodată într-o parte de parcă gândul la ea l-ar fi făcut să se dea instinctiv înapoi. Se culcă, dar nu putea adormi. Se întrebă ce i s-o fi întâmplat lui Mildred și nu-și putut scoate din minte teama că e bolnavă și flămândă. Dacă n-ar fi fost în culmea disperării, nu i-ar fi scris lui. Se înfurie pe el însuși pentru slăbiciunea de care dădea de dovadă, dar știa că nu se și găsească liniștea dacă nu -o, o vadă. A doua zi dimineață îi scrise o carte poștală și, în drum spre magazin, o puse la cutie. O redactă în termen cât mai rigis, cu putință, zicând pur și simplu că-i pare rău că Mildred are necazuri și că o să treacă pe la adresa indicată de ea în seara respectivă la ora șapte. Era o casă de raport cu o înfățișare mizerabilă și situată pe o stradă murdară. În momentul în care îngrețoșat la gândul că o să o întrebă dacă ea acasă, îl cuprinse speranța nebună că poate Mildred a plecat. Era genul de locuință din care oamenii se mută foarte des. Nu se gândise să cerceteze stampi la poște de pe scrisoarea ei și nu știa câte zile a zăcut în rastel. Femeia care îi deschise ușa nu răspunse la întrebarea lui. Îl conduse fără să scoate o vorbă pe coridor și bătu la o ușă din fund. Doamna Miller, vă caută un domn!" strigă ea. Ușa se întredeschise și Mildred se uita afară bănuitoare. A, tu erai!" zise ea. Intră!" Filip intră și Mildred închise ușa. Era un dormitor foarte mic, la fel de neîngrijit ca toate camerele în care stătuse ea până atunci. Pe podea zăceau o pereche de pantofi murdari și aruncați departe unul de altul. Pe scrin era o pălărie și alături de ea niște bucle false. Pe masă era trântită o bluză. Filip căută din ochi un loc unde și-ar fi putut lăsa pălăria. Cârligele din dosul ușii erau încărcate de fuste și noroiul de petivul lor îi atrase atenția. De ce nu iei loc? îl întrebă ea. Apoi râse stânjenită. Bănuiesc că ai fost surprins să primești din nou vești de la mine Ești teribil de răgușită, îi răspunse el Te doare gâtul? Da, de multă vreme Filip nu zise nimic, o aștepta să-i explice de ce a ținut să-l vadă Înfățișarea camerei îi arăta destul de limpede că Mildred s-a întors la viața din care o smulsese el Se întrebă ce s a fi întâmplat cu copilul pe cămin era o fotografie a fetiței, dar nimic din cameră nu lăsa să se întreva de că stătea sau venea pe acolo. Mildred își ținea Batista în mână. O făcu ghem și, și o trecu dintr-o mână în alta. Filip își dădu seama că Mildred e foarte agitată. Ochii îi erau ațintiți într-una asupra focului din cămin, așa că Filip se putea uita la ea fără să-i întâlnească privirile. Slăbise mult de când îl părăsise. Pielea ei, galbenă și uscată, se întinsese și mai tare pe pomeții obrajilor. Își vopsise părul care era acum de culoarea inului. Asta îi schimba mult înfățișarea, făcând-o să pară încă și mai vulgară. Te rog să mă crezi că a fost o mare ușurare pentru mine să primesc scrisoarea ta," zise ea în cele din urmă. Ziceam că poate nici nu mai ești cumva la spital." Filip nu vorbi. Bănuiesc că între timp ai terminat, nu?" Nu. Cum așa?" Nu mai sunt la clinică. A trebuit să renunț acum un an și jumătate. Tare mai ești schimbător. Văd că nu poți să stai locului mai multă vreme și nici să te ții de un singur lucru. Filip păstră iarăși tăcerea o vreme și când vorbi din nou, glasul lui suna glacial. Am pierdut puțini bani pe care îi mai aveam într-un nefericit joc de bursă și n-am mai avut cu ce să continui studiile. A trebuit să-mi câștig existența cum am putut. Dar atunci, ce faci? Sunt la un magazin." O!" Oh. Mildred îi aruncă o privire repezită, dar apoi își să iar ochii într-altă parte. Lui Filipi se păru că o vede roșind. Mildred își stergea mereu palmele cu Batista, abia stăpânindu-și agitația. Dar sper să te mai pricepi la doctoriceală, nu?" Felul în care rostia vorbele astea era deosebit de ciudat. Într-o oarecare măsură." Pentru că despre asta am vrut să-ți vorbesc. Glasul ei scăzut într-o șoaptă răgușită. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. De ce nu te internezi la un spital? Nu-mi place să fac așa ceva, ca toți studenții să se zgăască la mine și tare mă tem că nici nu m-ar ține acolo. Dar ce te supără? Întrebă Filip cu curăceală folosind de propoziția stereotipă cu care se deprinsese pe vremuri la policlinică. Păi, mi-a ieșit o spuzeală de care n-a mai putut scăpa." Groaza strânse inima lui Filip într-un clește. Fruntea i se broboni de sudoare. unde dai voie să mă uit în gâtul tău?" O duse la fereastră și o examină în măsura posibilului. Deodată i-a tras reatenția ochii ei. Citea în ei o teamă de moarte. Era o priveliște îngrozitoare. Mildred intrase în panică. Ar fi vrut să audă de la el cuvinte de îmbărbătare. Îl privea rugătoare neîndrăznind să cerșească vorbe de mângâiere, dar toți nervii o erau încordați în așteptarea unei consolări. El însă nu-i putea oferi niciuna. Mă tem că ești foarte, foarte bolnavă," îi zise el. De ce crezi că sufer? Când Filip îi spuse adevărul, Mildred se făcu palidă ca moartea și până și buzele îi se îngălbeniră. Începu să plângă cu disperare, la început fără zgomot, iar apoi necându se în suspine. Îmi pare tare rău, zise Filip în cele din urmă, dar trebuia să-ți spun. Mai bine m-aș și aș termina cu toate. Filip nu luă în seama amenințarea. Ai ceva bani? O întrebă el. Vreau șase sau șapte lire. Știi, trebuie să renunți la viața pe care o duci. Nu crezi că ai putea găsi o slujbă? Mă tem că eu nu te prea pot ajuta pentru că nu câștig decât 12 șilingi pe săptămână. Ce-aș mai putea face acum?" strigă ea, enervată. Dă-o dracului! Trebuie neapărat să încerci să găsești ceva!" Îi vorbi pe un ton plin de gravitate, arătându-i primejdia îngrozitoare în care se afla și primejdia la care îi expune și pe alții. Mildred îl ascultă posacă, încercă să o consoleze. În cele din urmă o determină să accepte cu rea voință părerea lui și să promită că o să facă tot ce o sfătuiește el. Îi scrise o rețetă, spunându-i că o să lase la cea mai apropiată farmacie și o convinse de necesitatea de a lua cât mai regulată doctoria. Se ridică și dădu să plece, întinzându-i mâna. Nu fi așa pierită, că durerea din gât și răgușala o să-ți treacă." Dar în clipa când îl văzu că pleacă, fața i se schimonosi brusc. Îl apucă de haină. Ah, nu mă părăsi!" strigă ea cu glasul răgușit. Mi-e tare frică! Nu mă lăsa singură, te rog, fil!" Nu am pe nimeni altcineva. Ești singurul prieten pe care l-am avut vreodată. Filip simți că sufletul ei e cuprins de groază, o groază teribil de asemănătoare cu cea pe care o citise în ochii unchiului său, când acesta simțise amenințarea morții. Filip se uită în podea. Femeia asta apăruse de două ori în viața lui și îl nenorocise. Nu avea niciun drept asupra lui. Și totuși, fără să știe de ce, în adâncul inimii lui stăruia o durere ciudată. Era tocmai sentimentul care, după ce primise scrisoarea, nu-l mai lăsase în pace până când nu dăduse curs apelului lui Mildred. Mă tem că nu să-ți mai treacă niciodată de-a binelea," își zise el în sinea lui. Ceea ce lui mea era faptul că simțea o ciudată scârbă fizică, o jenă care i-o provoca vecinătatea lui Mildred. Ce-i vrea să fac?" întrebă el. Hai să ieșim să luăm masa undeva. Plătesc eu." Filip șovăit i se părea că Mildred se strecoară iar în viața lui, tocmai când s-o cotise că a dispărut de apururi din ea. Ele îi aruncă niște priviri disperate, chinuite. A, știu că m-am purtat groaznic cu tine, dar nu mă lăsa singură acum. De răzbunat ai fost răzbunat. Dacă mă lași acum singură, nu știu ce am să mă fac." Bine, n-am nimic împotrivă," zise el, dar o să trebuiască să facem economie, pentru că în ultima vreme... Nu mai am bani de a zvârlit. Mildred se așeză și-și puse pantofii, apoi își schimbă fusta și-și puse o pălărie. Porniră împreună și merseră până găsirea un restaurant pe Tottenham Court Road. Filip pierduse de prinderea de a mânca la o asemenea oră, iar pe Mildred o durea atât de tare gâtul încât abia putea înghiți. Mâncare puțină șuncă și Filip bă un pahar cu bere. Stăteau unul în fața celuilalt, așa cum șezus de atâtea ori pe vremuri. Filip se întreba dacă ea mai ține minte. Naveau nimic să-și spună și, între ei, ar fi domnită cerea de plină dacă Filip nu și-ar fi dat o să susțină o conversație. În lumina puternică din restaurantul acela înțesat de oglinzi vulgare care repetau imaginea într-un șir nesfârșit, Mildred arăta bătrână și istovită. Filip era nerăbdător să afle vești despre copil, dar n-avea curajul să-i pună întrebări. Într-un târziu, Mildred spuse. Știi că fetița a murit vara trecută?" Oh! exclamă Filip. Ai putea cel puțin să te arăți întristat." Dar nu sunt," răspunse el. Sunt chiar bucuros." Mildred ridică ochii spre el și, înțelegând ce vrea el să spună, întoarse capul. Pe vremuri parcă erai mort după fetița, nu?" Întotdeauna mi se părea cumva caragios, ce puteai tu să găsești la copilul altui bărbat? Când terminarea de mâncat, se duseră la farmacist să ridice doctoria prescrisă de Filip și, întorcându-se în camera a lui Mildred, Filip osili să ia o doză. Apoi șezură împreună până când veni ora la care Filip trebuia să se întoarcă în Harrington Street. Era îngrozitor de plictisit. Se duse să o vadă în fiecare zi. Mildred lua doctoria recomandată de el și se conforma în drumărilor lui și, curând, rezultatele devenirea atât de evidente, încât Mildred căpăta o imensă încredere în priceperea lui Filip. Pe măsură ce se însănătoșea, începea să se simtă și mai puțin disperată. Începu să vorbească mai liber. De îndată ce-mi găsesc o slujbă, o să fie totul în regulă," zicea ea. Acum mi-am primit lecția și am de gând să trag învățăminte de pe urma ei. De acum înainte... Mandea nu mai umblă brambura. Ori de câte ori o vedea, Filip o întreba dacă și-a găsit de lucru. Mildred îi spunea să nu se îngrijoreze pentru că, de îndată ce o să aibă nevoie, o să găsească ceva de făcut. Doar nu avea un singur deget la o mână. Era chiar mai bine să nu facă nimic vreo două-trei săptămâni. El nu putea nega acest lucru, dar când trecură și astea, început să devină mai insistent. Mildred râse de el... Acum fiind mult mai optimistă, și zise că a îmbătrânit și a devenit pisalog. Îi îndruga tot felul de povești despre patroanele de localuri de consum cu care a stat de vorbă, pentru că ideea ei era să-și găsească o slujbă la vreun birt. Îi repeta ce au spus ele și ce le-a răspuns ea. Nu se stabilise nimic definitiv, dar ea era sigură că va putea încheia târgul la începutul săptămânii viitoare. Nu avea rost să se grăbească și ar fi fost o greșeală să primească un post necorespunzător. E absurd să vorbește așa," îi zicea el enervat. Trebuie să primești orice găsești. Eu nu te pot ajuta și banii tăi nu să-ți ajungă cât lumea." Ei, mă rog, încă n-am dat de fundul sacului și mai pot risca." Filip o privi cu asprime. Trecuseră trei săptămâni de la prima lui vizită și, în momentul acela, ea nu avusese nici măcar șapte lire. Începură să-l încerce unele bănuieli, își aminti de unele vorbe ale ei. Puse lucrurile cap la cap, se întrebă dacă Mildred a făcut într-adevăr vreo încercare de a-și găsi o slujbă. Poate că de fapt îl mintise tot timpul. Era ciudat ca banii ei să fi ținut atâta vreme. Ce chirie plătește aici?" A, ah, proprietarea sa e foarte drăguță, cu totul altfel decât altele pe care le-am cunoscut. Ea n-are nimic împotrivă să aștepte până când o să-mi dea mâna să-i plătesc." Filip tăcu. Ceea ce bănuia el era atât de îngrozitor încât n-avea curajul să o spună, N-avea rost să o întrebe pe Mildred, fiindcă i-ar fi negat totul. Dacă vroia să știe adevărul, trebuia să-l descopere singur. De obicei o părăsea la ora opt seara și, de data asta, se ridică în clipa în care bătu ceasul. Dar în loc să se întoarcă în strada Harrington, se postă la colțul pieții Fitzroy, ca să poată urmări cu privirea orice persoană care ar fi venit pe William Street. Îi se paru că a așteptat o veșnicie și tocmai era pe punctul de a pleca, socotind că presupunerile lui au fost greșite, când se deschise ușa casei cu numărul șapte și o văzu pe Mildred ieșind. Philip se retrase în întuneric și o privi cum vine spre el. Își pusese pălăria cu multe pene pe care o văzuse în camera ei și purta o rochie pe care Filip o recunoscu, prea țipătoare ca toaletă de oraș și cu totul nepotrivită pentru anotimpul acela. O urmări din depărtare. Când intre pe Tottenham Court Road, Mildred încetini pașii. La colțul străzii Oxford se opri, întoarse capul și se îndreptă spre un music hall. Filip se apropie de ea și o atinse pe braț. Constată că și-a făcut buzele și și-a vopsit obrajii. Unde te duci, Mildred?" Ea a la auzul glasului lui și se îmbujoră la față așa cum i se întâmpla întotdeauna când era prinsă cu minciuna. Apoi în ochii ei reveniră fulgerele de mânie pe care Filip le cunoștea atât de bine și Mildred căută în mod instinctiv să se dezvinovățească prin insulte. Și totuși ea nu spuse cuvintele care îi stăteau pe vârful limbii. A, mă duceam doar să văd spectacolul." Îmi vine să urlu când rămân singură seară de seară." Filip nici nu se prefăcu măcar că o crede. N-ai voie să faci una ca asta. Pentru numele lui Dumnezeu, ți-am spus de o sută de oricât de periculos e. Trebuie să încetezi imediat lucrul ăsta." Ah, ține-ți gura!" strigă ea cu asprime. Din ce ți închipui că am să trăiesc?" Filip o apucă de braț și, fără să-și dea seama ce face, încercă să o tragă după el." Vin încoace pentru numele lui Dumnezeu. Hai să te duce acasă. Nici nu-ți dai seama ce faci, e o crimă. Ce-mi pasă mie? N-au decât să-și ia și ei riscul. Bărbații n-au fost chiar așa de bun cu mine ca să trebuiască să-mi bat eu capul pentru ei." Îl împinse pe Filip în lături și, îndreptându-se spre casier, întinse banii pentru bilet. Filip nu avea decât trei penny în buzunar. Nu avea cum să se ține după ea. Se răsuci pe călcâie și porni încet spre Oxford Street. Nu mai pot face nimic, își zise el. Era sfârșitul. De atunci nu mai văzu în ochi.